És dimecres 8 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que continuen les tasques de recerca de la dona de 82 anys veïna de Montràs i desapareguda des d'ahir a la tarda. Posant la mirada en temes relacionats amb Palafrugell, us explicarem que el bus turístic Juli Vies posarà en marxa el proper divendres 10 de juliol, ens explicarà la Marta Moreno de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. frugell Avui la informació comarcal ens portarà fins a Begur per explicar la incorporació de parasols a Cala-Satuna per mantenir el distanciament marcat per la Covid-19. Tornarem cap al nostre municipi per explicar que l'aplicació Palafrugell al mòbil ha rebut més de 85.000 visites durant el mes de juny, un increment del 4.000% respecte a dades de mesos anteriors. I tancarem aquest informatiu d'avui dimecres 8 de juliol repassant amb Albert Tareu, director de l'Institut Català del Surú, l'afectació de la Covid-19, el dia a dia de la Fundació i les properes activitats que tenen en marxa. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una informació que us han anat donant els nostres companys de, de Ràdio Palafrugell en aquest matinal. I parlem doncs de la dona desapareguda, veïna de Montras i de 82 anys que des d'ahir, pels vols de les 4 de la tarda, ha estat desapareguda i no se'n sap res. La recerca, com us han anat explicant, es va iniciar ahir al vespre i s'ha représ. Aquest matí en la recerca hi participen per terra i aire els Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat, ADF i Protecció Civil, així com voluntaris que coordina l'Ajuntament de Montràs. El dispositiu compta amb els mitjans aèris els Mossos d'Esquadra i bombers, i també ahir hi va haver-hi la participació de la Unitat Canina dels Bombers. La desaparició es va produir a la zona del carrer de la Font i a la plaça de l'Església. De fet, és la zona on ahir es va pentinar i avui se segueix buscant a la veïna de Montras. Vanessa Peiró, alcaldessa de Montràs, explica a Ràdio Palafrugell com van anar les tasques de recerca iniciades ahir al vespre. la tarda vespre vam fer una primera batuda amb un gos de la Unitat Canina i llavors cap a les dotze i mitja van arribar dos gossos més de Lleida que es van afegir i van fer com una segona batuda. El primer semblava que la va buscar per la zona de l'església i l'aparcament de darrere al dia i va perdre el rastre, diguem en allà darrere del dia, al supermercat, mm -hmm. però en canvi els altres dos anaven despistats i semblava que no que no trobàvem rastre ni trobàvem rei i vam fer el camí des de casa d'aquesta senyora que és perquè mantenguis el bueno, carrer Pujada del Bosc però perquè te situïs al mateix carrer on hi ha l'Ajuntament en direcció a, a Vall d'Obrega perquè mantenguis tot mm -hmm. aquell camí recte cap a baix mm -hmm. i en principi aquesta senyora té demència vull dir, segurament estarà desorientada no sap on és casa seva sempre anava a passejar amb una filla o amb una assistenta i mm. És molt probable doncs, que o bé hagi caigut en algun lloc, o bé que al temps s'hi hagi parat, perquè en principi també físicament sembla que pot, pot haver caminat, però bueno, ara estan una mica els bombers. sembla que l'helicòpter de Mossos havia de començar a les 8 i el de bombers a les 9, avui altre cop. L'alcaldessa també recorda que la dona pateix demència i que per aquest motiu es pot trobar desorientada. També explica que habitualment sortia a passejar acompanyada d'algú i per aquest motiu, per des de la família, no es van alertar perquè es pensaven que estava a casa, al seu llit, fent la migdiada. La senyora Lucía informa que en el moment de la desaparició portava un vestit amb flors de color rosa, malgrat que en un primer moment... Ahir es va demanar que no s'organitzessin batudes per lliure per no afectar els treballs de la unitat canina. Avui, a través de les xarxes socials, el Consistori ha fet una crida per rebre voluntaris per participar de la recerca de la Lufia. Sí, crida, aquest matí no? ja s'ha començat a peu, és a dir, ahir es va reservar el que era la unitat canina i això demanava que no es nés a peu per no perdre el rastre, però donat que ja es va fer tota la feina que s'havia de fer entre la tarda vespre i aquesta matinada, Avui al matí sí que ja s'ha dit que sobretot la gent diguem, particular faci la part de baix de la carretera perquè no entengui la zona de tocar Llufrius, el matí d'aquí de Palafrugell, el nucli urbà de, de Montràs, Torre Simona, arribar fins a Vallobrega si convé, perquè clar, no, no sabem si pot haver set molts quilòmetres, si es pot haver quedat per la zona d'aquí i haver caigut en algun marge o estar... No sé, hi ha hagut en algun cantó. Ara és que tots són conciatures. Aquesta trobada que s'ha fet a les 9 del matí, el punt exacte era el poliesportiu de la població i a més, en aquest missatge a través de les xarxes socials, el consistori remarcava que calia anar-hi equipat per la calor, amb mascareta per aglomeració de gent, aigua, calçat i roba com ho deixi, com amb els mòbils, amb les bateries carregades, qualsevol... Persona que tingui informació al respecte ha de trucar al 609 93 30 47 o també als Mossos d'Esquadra. En qualsevol cas, si hi hagués novetats al voltant d'aquesta desaparició, n'informaríem, ja sigui a través d'aquestes zones o, si no, també a través de la nostra pàgina web a i les nostres xarxes socials. Canviem radicalment de tema i a continuació en aquest informatiu posarem la mirada en el turisme i en aquest cas amb un servei que s'engega aquest proper divendres i que és un servei ja habitual quan arriba l'estiu. En aquest cas, per parlar-ne, ens posem en contacte amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Tenim a la de costat de la línia telefònica a la Marta Moreno, agent pel desenvolupament local de l'IPEP. Bon dia, Marta. Bon dia, Rubén. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, comença ja aquest servei que, si no vaig errat, comença aquest divendres, oi? Sí, exacte. Comença aquest divendres i estarà en funcionament cada dia fins al 20 de setembre. Uh -huh. Així com eh, quan hem comentat altres... Eh... Propostes o, o activitats recurrents a l'estiu sempre hem dit que han anat una miqueta més en eh, retard o amb més dificultats a causa de, de la situació de la Covid-19. En aquest cas ens movem en unes dates similars, no, Marta, en els altres anys? Sí, de fet hem mantingut les dates que ja havíem previst en eh, finalitzar la temporada de Juli julivia de l'any passat que eren aquestes mateixes, el primer divendres després de les aveneres, que malgrat i no haver-se fet hem mantingut uh -huh. i la data de fi la mateixa, el 20 de setembre uh -huh. um, Suposo, però, que sí que hi haurà algunes, alguns canvis no?, per, per aquesta pandèmia que, que tenim encara entre nosaltres Sí, però de fet tampoc tants, perquè finalment el bus pot anar en la seva plena capacitat això vam saber fa un parell de setmanes tres que va ser just com vam decidir que finalment tiraríem endavant el servei, perquè si era, com ens deien inicialment, només la meitat de l'aforament no hagués sigut viable. Però en canviar aquesta normativa i dir que podia anar la seva plena capacitat, vam decidir tirar-ho endavant. L'única diferència és que els passatgers, els usuaris del Juli Bia, hauran de portar la mascareta durant tot el servei, mentre estiguin a bord del bus. Aquest canvi, o millor dit, aquesta no restricció d'aforament, suposo que es deu perquè és un un bus descapotable i, clar, per aquesta circumstància suposo que us permeten omplir aquesta trentena de places, no? Doncs, pel que sembla, això no hi ha influït. Eh, tots els tipus de transport públic podran anar al 100% de la seva capacitat. Fort. Pensàvem que pel fet de ser descapotable tindríem avantatge, però finalment no, és, el, és la mateixa situació per tots els tipus d'autobús. Uh -huh. Aquesta, doncs, eh... Podria ser un dels dubtes que podia tenir la gent, eh, recordem que aquest eh, autobús doncs, recorre els nuclis de, de, de, de Calella, de Palafrugell, Tamariu, i Franc, uneix aquests tres punts de, de, del nostre municipi eh, de forma regular. Crec que hi ha uns horaris establerts, oi Marta? Sí, són sis, eh, el mateix recorregut es fa sis vegades al dia, s'inicia l'estació de Palafrugell, passa pel centre de Palafrugell,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 Es pot comprar qualsevol oficina de turisme, o punt d'informació, a eh, la guixeta de sarfa, al càmping La Siesta i al mateix bus. Uh -huh. doncs aquesta és una de les propostes que ens arriba amb l'estiu, aquest dia divendres, 10 de, de juliol, doncs es posa en marxa aquest, aquest servei. Respecte a les altres edicions, estem parlant que més o menys eren unes 5.000 persones usuàries. Eh, no sé, aquest estiu, com, com ho preveieu, això? Doncs és una incògnita. Esperem que les xifres no, no difereixin gaire, que siguin el més similars possibles, però ens esperem una, una davallada. Uh -huh. uh, al final van consonància no? amb, la, amb la realitat actual, amb la situació doncs, que, que estem vivint, malgrat que, no sé, si teniu aquesta sensació, aquesta percepció, us l'han fet saber també, doncs que en aquest darrer cap de setmana i també l'anterior, sembla que la cosa s'ha reactivat una miqueta, no Marta? Sí, pel que veiem, al cap de setmana hi ha moltíssima gent, però ara per ara, entre setmana, encara es veu molt tranquil. Uh -huh. D'acord. Doncs Marta, no sé si ha alguna cosa més que hem d'afegir al voltant de, del Juli d'aquests de, de, etiquets, d'aquestes dates, no sé si, si hi ha alguna, alguna fet més. Us recordaré els preus, que són, uh -huh. són bastant atractius, no han modificat des del primer any de servei del Julivia, que ara ja farà set anys s'han mantingut, pels adults, que són majors de 12 anys, són 5 euros el tiquet d'un dia, i pels nens de 4, 12 anys, 2 euros i mig. Els menors de 4 no paguen. Després també hi ha l'opció, per la gent que el vol agafar més d'un cop, agafar 3 tiquets, que llavors et surt més econòmic. Et surt 12 euros per 3 tiquets, els adults, i 5 euros per 3 tiquets pels nens. Llavors animat tothom que, que no hi hagi pujat mai, o que ja hagi pujat i que torni a fer-ho, a utilitzar el JuliBi aquest estiu, i, i veure la nostra costa i el nostre territori des d'una de, altra perspectiva. Mm -hmm. doncs, eh, nosaltres animem a tothom que també pugui participar d'aquest Julivió pugui pujar-hi, pugui veure doncs, aquests indrets eh, que, que a vegades poden ser una miqueta difícil d'arribar o, o, o fa una miqueta de mandra no? Per si, si no tens el cotxe i amb aquest, doncs, amb aquest eh, transport... Exacte, doncs, tenies o... problemes d'aparcament I, I, i un altre tema que m'he oblidat de comentar a l'aplicació de Palafrugell al mòbil la mateixa que s'utilitza per veure l'aforament de les platges hi ha l'apartat del Julivió mm -hmm. que allà es pot comprovar en tot moment eh, a quin lloc està el Julivió per veure si està prop o lluny de, de la parada on l'estàs esperant. Hi ha informació sobre cada parada, hi ha els horaris, els preus tot el que pugueu necessitar relacionat amb el Juli ho teniu a l'aplicació de Palafrugell al mòbil. Perfecte, doncs tot repassat, ja teniu aquesta informació al vostre abast, us ho publicarem també a la pàgina web perquè no, no us en perdeu detall. Nosaltres doncs acomiadem a la Marta, a la qual agrim una vegada més que hagi volgut atendre la trucada de Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies, Marta. Gràcies a vosaltres, fins aviat. Moment ara per a la informació comarcal amb la que arribarem a l'equador d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i en el que us explicarem que l'Ajuntament de Begur ha col·locat parasols a la cala de Satuna per mantenir una referència visual i indicativa de la distància de seguretat que els usuaris han de tenir a la platja. Fons municipals han explicat que la mesura s'emmarca en el pla de contingència de la Covid-19 a les platges i també s'ha posat en pràctica a la cala d'Aigua Blava. Des de l'Ajuntament expliquen que el pla es va posar en marxa el dia 1 de juliol i també preveu la regulació de l'accés per part del personal que controla l'aforament i evitar així que es produeixin aglomeracions. Tornem ara cap al nostre municipi en aquest cas, per portar-vos una informació destacada que hem conegut arran de la conversa que hem mantingut amb el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell en Pau Ullador i és que des que el passat mes de juny es va incorporar la novetat de poder consultar l'aforament de les platges, hi ha hagut més de 85.000 visites a l'aplicació Palafrugell al mòbil. A més, en els darrers dies s'han registrat unes 5.000 noves descàrregues de l'aplicació. Les visites solen fer-se els caps de setmana que és quan hi ha més afluència turística. Pau Ullador, segon d'alcalde, com dèiem, destaca en aquesta sintonia el creixement de l'aplicació en les darreres setmanes i, a més a més, posa la mirada que les xifres demostren que és una eina útil. Doncs l'aplicació està funcionant francament bé. Uh, tenim dades del mes de juny, uh, sobretot a partir del, de tot el mes, eh? Però sobretot a partir del dia 17, que és quan tot, anava, tot aquest aplicatiu es va anunciar doncs que per xarxes i, i mitjans uh, no només locals, sinó també accionals, i estatals es va anunciar doncs, que treiem aquest aplicatiu d'aquest control d'aforament de les platges, aquest aplicatiu informatiu. Les visites del mes de juny arriben pràcticament a les 86.000, un fet que suposa un gran increment, ja que entre gener i el, entre aquest, entre el mes de gener i el mes de maig les visites se situaven entorn torn les 5.000. Un gener i un mes de maig que entre aquests cinc mesos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 En el context de la crisi del Covid, doncs interessa, que la gent vol saber. Unes dades que, segons Lledó, denoten que la creació d'aquesta aplicació ha estat tot un encer. Aquesta afirmació també se sustenta gràcies a la xifra de descàrregues que en el passat mes de juny es van situar en més de 5.000. En aquest mes de juny hem tingut aproximadament unes 5.500 descàrregues, Android 2.680... I, IOS, tecnologia Apple 2.960, per tant aquestes càrrecs que han tingut el mes de juny han sigut molt bones i a partir d'aquí doncs segur que el mes de juliol han sigut molt més i ens trobem molt satisfets doncs, que en aquestes gràfiques eh, que tenim, en aquestes trades que tenim doncs eh, veiem i denotem però, òbviament, el tema de les platges doncs, és, ha sigut i serà bastant visitat. En aquesta línia, Paullador s ha mostrat també convençut que en aquest mes de juliol se seguirà aquesta tendència a l'alça i és que s'ha de destacar que la mitjana habitual de visites a l'aplicació se situava en torn de les 2.000 visualitzacions. De cara a que aquest fet no sigui un fet puntual, doncs l'aplicació Palafrugell al mòbil incorporarà, incorporarà novetats en les properes setmanes. Una d'elles ja us la vam avançar i té relació amb l'aplicació de les platges i és que en els propers dies s'ha d'incorporar el color taronja que significarà que la platja està per sobre del 75% d'ocupació. En aquest sentit, Paullador explica que esperen que aquesta novetat ajudi a disminuir les cues als accessos de la sorra que s'han pogut veure en els darrers dos caps de setmana. Us no només aquesta informació de, del semàfor tronja, aquest cap de setmana, eh, sinó que, a més a més, doncs, eh, també ahir, bueno, nosaltres cada setmana, com, com sabeu, ens reunim el Comitè de Platges, que està format per un comitè tècnic i polític. Nosaltres tenim molt clar que el mes de juliol eh, tindrem caps de setmana bastant plens, ens de setmana viam un descansats, però com és tant, que el mes de gos encara és un incògnita, però podem, eh, bueno, doncs podem fer una mica de, de previsió i estem convençuts que hi haurà molta gent durant una franja de 15 dies, 21 dies. Per tant, eh, millorarem aquesta informació a través del, a través d'aquest semàfor taronja, que segurament no ens doncs, que canvi a partir de que quan la platja estigui ocupada el 75%, eh, amb l'objectiu d'intentar evitar al màxim possible aquestes cues que s'han format a l'entorn de les platges, malgrat que sigui segurament a vegades inevitable, i també millorarem perquè hem vist que hi ha... Per tal que aquestes bones xifres de descàrregues i visites no siguin passatgeres, Lledó apunta que treballaran per continuar innovant l'aplicació. En aquest sentit, avui també hem conegut que amb la posada en marxa del bus turístic Julivia a través de l'aplicació es podrà conèixer l'ubicació exacta del bus en tot moment. Així doncs, esperen que amb aquestes novetats que aniran introduint les més de 85.000 visites a l'aplicació Palafrugell al mòbil, no siguin un fet puntual. I tanquem aquest informatiu, arribem a la darrera de les informacions, posant-nos en contacte amb l'Institut Català del Suro, i farem saludant el seu director, Albert Areu, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Albert. Hola, bon dia. Albert, gràcies per atendre la nostra trucada. Ara feia temps que no, no, no ens posàvem en contacte. Eh, primer de tot, comencem pel, per aquesta... Com, com ha anat no? aquests 3 mesos, 4 mesos eh, d'afectació per la Covid-19 des de mitjans de març? Com heu estat treballant des de l'Institut Català del Suru per intentar minimitzar la, les afectacions? Doncs bé, per sort, eh, nosaltres hem pogut continuar treballant eh, sense considerat un sector vinculat al sector alimentari per la qüestió d'etapaments i per tots els controls de qualitat que fem pel sector peti Per tant, eh, eh, no hem estat diguem, afectats per una parada completa, però evidentment eh, sí que, que l'afectació a nivell de treball doncs, ha estat rellevant. Mm -hmm. En aquest sentit, suposo que la, la, el que heu notat més poder són el, les visites, també no sé si te, teníeu eh, previstes algunes formacions durant aquest temps que segurament es deuen haver hagut de cancel·lar o, si no, més posposar o reinventar, no? Doncs sí, jo entenc com, com tothom, com a com tothom, com tots els sectors, com totes les empreses, teníem previstes coses que hem hagut a posposar o coses que hem hagut d'adaptar i, i una de les que diu són aquestes visites i formacions que al cap de vall les, les hem fet online, hem après en marxes forçades i, i hem fet webinars, els famosos webinars i cada vegada més comuns, uh -huh. i... I bé, també ho hem vist que realment és una oportunitat fer-ho d'aquesta forma i per arribar a eh, molta més gent. Llavors, eh, sí, ha estat un moment de crisi, però, però també hi veiem potencial en aquestes qüestions. Ah, en aquest eh, sentit de, de, de reinventar-se, doncs, per aquest dijous, Albert, des de l'Institut Català del Suro, també en col·laboració amb d'altres entitats, doncs heu organitzat una, una pel·la del suro en directe, però a través d'Instagram. Dóna'ns més detalls d'aquesta de, de, activitat, que, que no sé si és la primera vegada que es fa. Doncs sí, jo diria, de, de, fer, de forma telemàtica, és la primera vegada, i és un d'aquests exemples que hem estat comentant ara, eh, amb la dificultat d'agrupar persones... En, en aquest espai i veure com, eh, com es fa la pela al sud que és una activitat que anualment intentem explicar i difondre perquè és molt particular que, que nosaltres o la gent de, del país la podem més o menys conèixer o haver-ne sentit a parlar però fora de territori sud-est és, és una qüestió doncs, eh, molt, molt específica i molt, molt diferent doncs eh, l'hem portat al món virtual i, i bé, mentre un està fent uh, la seva feina, doncs nosaltres en directe s'anirà explicant i projectant en vídeo i a tothom uh, uh, que tingui doncs, Instagram doncs podrà, podrà veure-ho i interactuar. Mm -hmm. En aquest cas, doncs, uh, ho podeu seguir a través del compte Empordà Wine i és, uh, com dèiem, Albert, una col·laboració no? que, que, que feu amb, també amb AECORC per, eh, doncs per demostrar aquesta oi oh, amb la ruta de, de, del vídeo Empordà per, per oferir doncs, aquesta, aquesta alternativa no? en aquestes activitats Sí, és així és, eh, o sigui, ara en el darrer temps doncs nosaltres entenem que, que explicar el cap de sud per si sol doncs té un sentit relatiu i, i el que intentem fer sempre és explicar-ho en el context vitivinícola i, per tant, eh, ens hem aliat amb la ruta de la i de l'Adeo la Empordà i, i ho fem amb ells, com fem altres coses amb, amb altres associacions vitivinícoles de Catalunya i d'Espanya, no? per, eh, per explicar i perquè la gent entengui i pels amants del vi doncs que el sur no és un element important per a ells també. Doncs aquesta serà la proposta que us portem per demà a les 7 de la tarda aquest dijous, com dèiem amb aquest Instagram Live D'altra banda, i parlant de Pela del Suro doncs eh, aquesta setmana passada va començar, el cap de setmana va començar una activitat que per segona vegada doncs, tenim aquí a Palafrugell i també a Caçada de la Selva aquest de l'arbre al tap i del tap, de la taula, eh, i del tap a la taula que vosaltres també hi col·laboreu, no Albert? Doncs sí, és una activitat jo diria eh, més, més àmplia de, de la que farem aquest dijous I, i bé, aquí el que venim a explicar amb la resta de, de socis del projecte, amb la gent del Museu del Sulu, amb el Consorci de les Gabarres, doncs és tot aquest procés eh, i, i, ho, i ho explica bé el títol, no? En definitiva és explicar d'on surt el suro, com es fa la pela i com acaba... Doncs en una ampolla de vi i com acaba també maridant doncs, amb el, el menjar. És, és una activitat que, que jo diria que és la primera vegada que ho fem eh, d'aquesta forma triangular. Eh, les primeres visites ja han estat eh, tot un èxit i, i, i llavors bé, jo animo a tothom que, que s'hi apunti perquè les places són limitades i bé, és una activitat molt interessant. M'haigut. Mm -hmm. Aquestes eh, activitats doncs, que es faran durant tot aquests caps de setmana de, fins al juliol i de fet fins al primer cap de setmana d'agost que és 1 i 2 d'agost eh, dies doncs, alterns dissabtes o diumenges a Caçà o a Palafrugell com dèiem i al voltant d'aquesta de, pela del suro, eh, la veritat és que han tingut una primavera força plujosa, també fins i tot un inici d'estiu amb aquest final de juny també força plujós. Això ha tingut una afectació també en el, en el tema de, del suro? Hi, ha, hi haurà més eh, producció, podem dir? Sí, diria, al, final, al final la producció d'alguna forma depèn de dues coses. O sigui, depèn de, de, de, de la superfície que que tens disponible a pelar i depèn del, del temps que tens disponible. El mm -hmm. temps em refereixo als dies de treball. Llavors, eh, la superfície de pel és la que és i el que fa les pluges és ampliar la disponibilitat de temps eh, per pelar, perquè sabeu que el, el, la, la pel·le del surú és, és, un, és, és un procés... Eh, complicat i és un procés que ha de tenir s'ha doncs, d'anar amb compte per no danyar l'arbre. Llavors eh, eh, ha de tenir unes condicions climatològiques particulars perquè el suro s'extregui en facilitat i les plogeres el que fan és proporcionar una humitat suficient perquè el suro s'expugui extreure de l'arbre sense cap problema. Llavors aquestes plogeres han facilitat això. Això és cert. Entenc doncs, que, en aquest cas, l'aturada per la Covid-19, per sort, gràcies a la meteorologia, no ha afectat no, aquesta pèl·la del surro, perquè, eh, pel que entenc, si hagués hagut una primavera més seca, poder tot aquesta, aquest surro s'hagués, no sé, perdut o hauria estat més difícil d'estreure? Sí, sí, és cert. Hem tingut sort d'aquestes pluges. Això han compensat els problemes amb la Covid perquè... Penseu que també eh, doncs, eh, va coincidir amb època en què s'iniciava la pela i els peladors també difícilment podien anar a pel·lar si estaven confinats. Per tant, eh, evidentment, això ho va dificultar no? i ho ha compensat aquestes, aquestes pluges per sort. Però, de fet, eh, el que més ens preocupa... Eh, aquí a Catalunya, ara mateix i en guany, ha estat eh, sobretot l'oruga del suro, que el que ha fet eh, bé, sí que està considerada una plaga pel Departament d'Agricultura i ha danyat eh, moltíssim eh, les zones, les zones importants, sobretot el món negre corredor, i just per això el Departament d'Agricultura, a petició del sector, doncs ha fet tractaments aèris eh, en, en diverses zones per pal·liar l'efecte de l'oruga. De fet, aquesta oruga el que fa és menjar-se, sobretot la, la, les fulles de l'arbre, i el que fa és, eh, clar, quan tens un arbre d'habilitat de debilitat eh, per culpa d'aquesta plaga, no es pot palar i Per tant, això també eh, creiem que tindrà una afectació rellevant, que l'any passat també la va tenir, i aquest any sembla que també, i confiem que el tractament fet... Eh, Eh, hagi ajudat que aquest problema no sigui tan greu mm -hmm. Doncs eh, n'estarem atents, això suposo que se sabrà no, més endavant quan s'hagi acabat aquest període de, de la pela del suro per saber bé què s'han extret i també eh, el preu no, del qual se'n se pugui treure d'aquest suro, que no sé si seguirà una miqueta la tendència de, dels altres anys en el qual s'ha doncs, anat ajustant aquest, aquest, aquest preu Bé final, eh, sí, la qüestió del preu, evidentment és important eh, llavors eh, el preu, com tot, és una qüestió d'oferta de demanda no? ah. que tenim eh, amb la qüestió del Covid en el que ha fet és que la demanda de suro doncs, eh, baixi, perquè els cellers eh, estan, estan, han estat eh, parats han, ha baixat moltíssim la seva producció, per tant Uh, la necessitat de taps doncs ha, ha baixat per la, aquesta qüestió de la crisi econòmica vinculada al Covid. Per tant, la demanda no és uh, l'esperada i això fa que uh, aquesta conjunció d'oferta-demanda de, de faci que els preus uh, s'ajustin a la baixa. Això és el que preveiem, no? Uh -huh. Però bé, també és una qüestió a veure perquè això és el que podem imaginar, però la realitat hem de veure. Segurament la gent també té una visió més a llarg termini i haurem de veure què és el que, què és el que passa en definitiva. I com bé dius, fins no acabar la temporada no ho veurem tot pagat clar quan quant a producció i en quant a preus que que sí que ens imaginem que aniran a la baix. Mm -hmm. Doncs, en tot cas, acabada la temporada, tornarem a parlar d'aquest tema. Segurament doncs, ens posem en contacte, però abans amb vosaltres per comentar també altres eh, informacions que ens, que ens porteu. Avui volíem fer també aquest repàs no?, d'aquests mesos que portàvem sense posar-nos en contacte amb vosaltres. I, Albert, eh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i esperem doncs, poder-nos veure ben aviat. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Rubén, i a tots vosaltres. Moltes gràcies. Amb aquesta conversa arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 8 de juliol. Nosaltres us recordem que tota la informació passa a continuació per radiopalafrugell.cat Si hi hagués qualsevol novetat al voltant de la desaparició d'aquesta dona de 82 anys veïna de Montràs, n'informarem si podem, a través de les zones del 107.8 de l'FM, i si no també, òbviament, per radiopalafrugell.cat i per les nostres xarxes socials. Recordeu que ens podeu trobar a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Un dia més, ens acomiadem, agraïm-vos que hàgiu triat Radio Palafrugell per informar-vos del que passa al nostre municipi i allò més destacat de la comarca. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.